New Sam Més la 40 anys amb tu.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 she yeah.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 hola boas tardes, como estades? Boas tardes. Boas bueno, tarde, que facer, eu parece que sou un pouco a veces irreverente, pero teñen que facerche unha pequena ratificación. Dime. Non hai niños de Santa Coloma, hai niños da Nosa Galicia. O eso, hai da Nosa Galicia, exactamente. Está sí, ben, está ben, hai conveniente... Home, hai que el... ratificar, claro. Sí, claro que sí. sí, o digo, é máis que nada porque a xente coa Eva, pois pues, esto. Bueno, pois pues este premio é un premio que é un premio a labor de anos o Servicio da Ciudade, uh -huh. a Servicio da Cultura, Somos unha, unha entidade que está integrada totalmente na cidade eh, En Cataluña tamén eh, Non, non solamente facemos cultura, cultura galega Senón tam facemos cultura catalana Que refiramos a este, pois pues, facemos castellers Facemos punteiras Facemos todo tipo de cousas Que en nosas festas sempre dixamos hacemos unha pincelada Do que é a cultura do sitio onde estamos non? Exactamente, xa, xa, si, xa sí, E nos han sido agradecidos ben, muy, hombre, sí. en, Entón, hai algo que xe te desconece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 artístico de de unos amigos López. Ah, vale, vale. vale. Es que, eh, sí. Muy bien, muy buena apreciación. Sí. El pintor, como sabedes, participó en una película valenciana sí. eh, que foi o cine dos muñecos o dibujos de Valentina eh, que foi a que levou un premio uh -huh. un premio Goya, me parece que foi en estas no la no anterior, uh -huh. no anterior Goya, no tiro uh -huh. Goya, ¿vale? Sí. que está muy bien organizado, sea por lo tema de escritura no tema de De, do dibuxo, sí. de todo este tipo de cousas que conllevan consigo a súa profesión e o seu, e, o seu traballo. Uh -huh. E naceu, vou xe contar a historia de como sale este home a luz, uh -huh. e, xero montan, se xe ve que hai un premio uh -huh. de dibuxo, caricatura, na coña, e no que participa como xurado siro López. Uh -huh. Entón, presentase David Pintor, e David Pintor non pode acceder a ningún premio ni nada, non porque non lle pertenezca, sí. sino porque non tenga edad, nin cumplen os requisitos mínimos que hai que facer para pa poder Uh -huh. e, entón Siro <coughs> lle pongo unha anotación que lle di oye pinta eh, un fete moi ben sigue non o deixes porque te es madeira se si queres algo ven a verme eh, uh -huh. falamos uh -huh. e tal te explico e o, meu, o rapaz apareceu cun bloche o os a ver a Siro uh -huh. Siro colleno desde aquel lado tono e eh, bueno aí está Muy, eh, bien, tira, muy bien, muy Ha tirado una bodega lista de pinto a chinto, en uh -huh. un teles, en fin. Uh -huh. eh, todo esto, pues bueno, pues este David Pinto era pintura, un hombre humilde, un hombre, un hombre un hombre galego y un hombre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 É eh, bueno, eh, un concurso de fotografía Donde, poden, donde cada un quede que, que saber A base todo, nomás que ten que conectarse Con esa página web, perdiendo esa caliza uh -huh. E eh, aí sale todo, todo Reflexado É uh -huh. eh, un concurso que hasta ahora ten moita suencia De xente, moita xente que se ha presentado Moita xente que ha enviado xa fo Moitas fotografías, o sea, que esperamos seguir recibindo eh, parece, parece que vai ser un éxito Hombre, e eh, tanto É eh, eh, como, eh, como ve a Galicia, como ven xente Non somente galegos, sino xente que non son galegos tamén. Eh, Exactamente eh, Outra, outra es, celebración é eh?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 eh hacemos en el festival solidario que nos hemos meter como mínimo como siempre 500 personas, Ajá. 500 personas, 100 personas, no, pasar de los, de los tres niveles de alimentos que vamos recoyendo cada cada año, ¿no? Ajá, Entonces, bueno, esto lo al final de del mes de abril, y uh luego -huh. pues ya semana siguiente empezamos con esa fiesta de aniversario es... que uh -huh que o primer o primer fin de semana do mes de de maio. No. E aí temos máis actividades, bueno, é bueno, é un sin parar. Que hai que que hai que que hai un evento novedos importante. Teremos que xa teirei dicindo se chamas eh e che adiantando eh canto semana chegando a a fecha.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 y lo que requiere de todas condiciones para hacer un festival como nos. Sí, señor, sí. Requiere todo eso. Además, ten todo eso. Que, que, que se podrá disfrutar de, de, de, sí, de, sí, de, de sí. productos pues de... Sabes si se sabe es querido moitas veces nos esa, o a veces a, a presentar os actos e eh, a participar conosco, ¿Eh? pero sí que é importante. Eh, eh, Aí unhaitemos podemos temos desde desde una, un bar que ven montando entre ¿Ah? monta produtos galegos e ilustración, e pulpo, bueno, eh, tende todo. Uh -huh. En logo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 un gran grupo, un gran grupo con gaitas con baile, con todo eh, participáremos a hacer como eh, unha especie de homenaje a toda esta xente que durante os 40 anos han estado bailando muy eh, Mose, un grupo bastante, bastante moi bon moi xeitoso, eh, <risa> tanto de gaitas como de baile, mm -hmm. además de baile además temos integración de xente nova temos 4 novedades, 4 novedades que non pasan dos sete anos, na no parte que non pasan que 8, Ostras esto, Estos son os fichajes estrella <risa> muy sí señor. Bueno, pues, a, a, a Eso vai acompañado dun, dun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 Ostia, eso é importante, ¿eh? por que o dices? Por las patas do pulpo Por <risa> <risa> las patas do pulpo Se <risa> o sé, <risa> <risa> sé. Estades traballando Arreo, arreo, arreo eh? Por certo, despois A eh, mellor tamén, eso transmitiráse A Galicia, cando eh, no, no, Nas ferias, en vacacións, a mellor Xuntades vos elí tamén para celebrar Con, con xente que hai Alguns deles marcharon para Galicia, seguro que tamén Celebrarades ali un xantar ou algo así, non? Sí, sí, tenemos un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 A alcaldesa Nora Parlonte en Alernos dentro sí. dos veños políticos de todas de todo tipo de colores de, de, mm. de en, partidos. En o esa sea, yo... casa onde todo mundo se xunta, e baixo nosa carpa, hai convivencia, hai armonía, claro. hai unidade e non hai distinción de ningún tipo. Claro no, que si, ese é o que interesa. Ser. Escoita, entonces eh, dinos eh. os nomes da, da, das, do, dos, dos autores que van a van a presentar o libro.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 Non vou apuntar porque estaba comendo, é eh, por iso vou tan rápido. Aí con sempre. Porque é moi sencillo, eh, nos no so... <risa> estaba comendo, aínda non acabei de tomar pues o, bon, o postre ben. Bon proveito, bon proveito, é fácil de, de, de, de lembrar. galegos@gmail.com, por certo, despois xeche mandaremos o áudio desta de conversa eh, que temos. Escoita un bus. Vale. Pues, pois pues, ti mándanos eso porque así aproveitamos para falar con eles e e e darlle, non sei sé, darlles un poquíño máis de publicidade, es, eh, falar con eles. Si, non hai entrevistalos. Eu pasollle isto ao vídeo, E vi de facer chegar todo. Ah, bueno. o vídeo sempre, toda dividida. vídeo temos, o teño traballando aquí incansable, moi incansablemente. O vídeo está para de traballar agora, Dolle traballo, de Distribuir distribuir Está subido a Danisa, ten que traballar. Distribuir funcións para que todo se Dalle dalle moitos saludos da parte nosa. Claro que si.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 un camiño e eh, ao mesmo tempo Eso que disfrutes de un bon cafe. De... Eh, Moi muy... ben, oye, moitas gracias e ultrella. Grazas a vosoutros e cando se cando e estou a vos o... es... a disposición. Outra vez parabéns e así. Para ben até a até outro momentiño. Veña, moitas grazas, pero de gusto. Hasta logo, hasta logo. Radio Cada divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta xarada Al programa de cinema de Ràdio Sant Boi Cursos para joves La formación t'obra portas La Unitat de Joventut ha programat un seguit de cursos de març a juny per a joves de 16 a 30 anys. Curs de estratègies de benestar emocional, d'orientació acadèmica i professional, de monitor-monitora d'activitats a l'eurea infantil i juvenil, primers auxilis i de suport vital bàsic idea i curs de cuina. Gratuit amb el carnet SB Jove. Inscripcions a partir de 1 de març mésés informació a l'Instagram Juvent Tot Boi. Bueno, yo leo. temos a seguinte convidada, é unha dona que María Carmen Caramés. Caramés, Caramés. Caramés. Caramés Gorgal. Moi ben, no. Viña, saúdala. Vamos a saludarala, darlles boas tardes e entin que nos vai que despois de bollamos cousas. Moi boas tardes, María. Hola, boa tarde Mari Carmen, moi boas tardes, ben vida, moitísimas gracias por atender a nosa chamada E eh, antes de nada, antes de que se nos esqueza Felicitacións por ese premio sí. eh, Que acabades de presentar precisamente na Fundación Vicente Risco esa, Ese traballo teu que sí. xa, xa foi publicado Interesantísimo, non? Sí. O, a vida, com, como é? Eh, a, a, casa a Casa da Mina A Casa da sí, Mina, Mina non? Sí, eh bueno, por milledo do ano anterior, eh, sí. salió a finais do ano pasado que que o publicou a fundación. Y uh -huh. sí, andamos aí, pois con alguna presentación así en sitios máis emblemáticos. <risa> <risa> Muy ben. Donde ocorre a pois a historia, non? Pois parabéns, felicitacións, mucha, sabes ti que, sí. que nos eh, bueno, facémonos eco de cousas importantes, e eh, moito máis da fundación que temos muitísima conexión directa con con, con Celia, que é a que nos informa eh, eh, a Casa eh. de Mina eh, Tens que debullarnos un chisquiño dela, porque esa Casa de Mina ten muitísimo que ver, según nos dixeron, co volframio e eh, cunha novela d'amor. Sí. Eh, sí. a ver, esta, esta novela desenvolvése en Santa Comba, sabes que uso andalí. Sí, uh -huh, sí. Eh, entonces, bueno, pues era en, en Santa Comba donde estaba este este de Wolfen, que era más importante uh -huh. de Europa, ¿no? Y, uh -huh. y que fue tan, tan importante na Segunda Guerra Mundial. Mhm. Uh -huh. Y un poco, bueno, pues cuento unha historia así que en principio empieza siendo a historia duna nena da aldea de de Alise, de, de aldea que se chama Randufe, uh -huh. que existe. <ríe> eh y, y eso y, y iba se desenvolvendo, pues eh coñece a, a gente xente de alemáns que que traballaban na mina, ¿non? Porque digamos que era un punto estratégico para para os alemáns mm. que tiñan muitísimo interés no no Wolfram, pues para uh -huh. para súa a todo ese aparato armamentístico eh y, y había muito muy había moitos alemáns dentro dentro da ah. mina traballando na mina, no. Eh y, y desenvolverse un pouquiño pois pues, pois pues por aí. Bueno, eh ese é o premio do que que da fundación Vicente Risco sí. que, que pertence me parece que aos 20 tantos, no, 20 22, me parece que corresponde. Ay, pues pues pois no me acordo eu, e, o, por eso, o 22, pues... o 22 sí, sí. Pues me, por, eso, por eso te preguntaba a ver, Era o número 22 bueno A Casa da Mina sí. eh, con, Digamos que é unha novela de amor Pero m, refresha cousas Interesantísimas que pasaron Precisamente na Segunda Guerra Mundial Con, con respecto a esa extracción de Wolframio Que ali existía mm. E eh, que ademais era un, un, un elemento importantísimo é moi Moi codiciado E eh, que deu moitísimo diñeiro a moitas personas pero ao mesmo tempo tamén foi unha explotación da xente que estaba aquí o Corón, non? Sí, a ver, eh, eu por exemplo, digamos que empecé a escribir esta historia eh, resultou-me, pois eh, mo, tinha moitas ganas de escribila, porque aparte de ser eh, digamos que, de que é unha novela de amor, é casi unha excusa para eu tratar os temas que quería tratar, non? É sobre todo un tema de, de memoria uh -huh. Eh, eh, a miña aboa traballou unha mina, eh, prácticamente todo, toda a parroquia de Santa Coma tiña xente traballando And na mina no? right. a xente deixou todos os seus que facer esa súa vida para ir a traballar a mina e ali claro, era un fervedito de, de xente, non? Uh -huh. había milleiros de persoas de toda Galicia e incluso de outras de de comunidades que a traballar a mina ajá uh -huh. Mm. Uh -huh. Y o precio do bolsa era era extraordinario en comparación uh -huh. co que podía gañar unha persoa alí que non gañaba máis que para comer, ¿non? O que eran claro. y, e, e bueno, entonces eu quería contar eso, mi avoa contaba me como foi esa explosión uh -huh. a nivel económico, a nivel social, uh -huh. porque, bueno, a nivel económico o xente que deixou de pasar fame literalmente, uh -huh. ¿non? Y, y conseguí hacer algo, uh -huh. o sea, incluso me contaba de, era tal, o, o, digamos, el fervor por los Wolfram, uh -huh. que había gente que desfixió a sus casas, porque en sus casas había pedras de Wolfram, ¿no? Anda. Y entonces, eh, eh, digamos que un kilo de Wolfram pagaba a, a un precio desorbitado, eso es que compraba a un alemán, uh -huh. porque luego estaba a otra parte que era, digamos, esta perla. Uh -huh. eh que se lle vendía aos ingleses, porque aínda que os ingleses, digamos que non tiñan nin idea de que para que era o o wolfram, o que non querían que chegara mans alemanas, né? Claro. Geral, pero pero os ingleses fundamentalmente. Entonces nuestra perla tamén se facía moito moito diñeiro e aí pues eh, digamos que Santa Comba Medro, pero dunha forma increíble mm. e non so Santa Comba, non, Sino mm, como como Carballo, mm, que era sí. unha vila tremenda, non, porque ali vivía moita xente tamén, mm. ta ta. e logo estaban, bueno, pues xente que aparte de traballar na mina, pois pues, a quedaba, a quedaba a quedaba acollida, eh, as casas, prácticamente todas volveronse pensións. Uh -huh. para acoller a toda esta xente, né? ¿no? E claro. bueno, os negocios, digamos que foi moi moi importante, né? ¿no? Sí, o sí. sea que Basaches a, a sorte a sorte foi de que a tú a boa que explicara tantas cousas basaxes a túa redacción ou a túa novela precisamente no, neses actos ou bueno, nese, nese conto que te explicaba precisamente a boa pero que teña que ver moitísimo coa realidade que en aquel momento é, no existía si, ¿no? si, sí, sí, a ver eu xa digo que, que esto se xa unha novela onde hai un fío amoroso todo o uh -huh. longo da novela En realidad, sirven como excusa para, para recoller todo eso que eu queria recoller, non? Uh -huh. Ademais, a, a enorme fortuna de, de poder convivir moito tempo cos meus avós uh -huh. y sobre todo, pois unha curma de miña nai que fai moi pouquinho que, que faleceu e que non puido ver rematada a obra. y ela, que tamén traballou moitos anos na mina, foi uh -huh. a que me explicou como era todo, non? Porque, uh -huh. claro, un pensa nunha mina de Wolfram e eu quería escribir una novela baseada ahí en ese espacio, mm. pero no tenía ni idea de qué mundo, que era una mina, ni lo que se pasía allí. Sí, sí, sí. de alguna manera fui a que me fichó ver sí. cómo era, ¿no? eran caleceros trabalhos das muller, dos homes. Mhm. Uh -huh. eh, me para que me hiciera una composición de lugar. Mhm. Uh -huh. Y, y, y se opera de que falar, ¿no? No falar así de y no inventarme nada, ¿no? O claro. sea, sí, sí. coñeche documentación real para poder hacer la novela. Sí, y luego pero bueno, yo ya digo que esta novela para mí fue, digamos, sobre todo aprendizaje porque sí. metíme en muchos sucesos no, <risas> que uno no contaba, ¿no? Porque sí. por ejemplo, eh luego claro, eh no? pues uh -huh. como era Eh, ou dos alemáns na mina que facían aquí, que traballos tiñan porque eles non viñan a picar nos pozos viñan claro. a supervisar era xente, claro, que tiñan unha técnica increíble que xa viñan de de, pues de do campo do aceiro, do campo do metal no. ingenieros diseñeros xa eran outro tipo de xente que non viñan aquí a picar no? mm. y, y entonces tirando por aí por ese fio xe eh? pues cheguei a A, a, outras, a outras historias que me parceron tan interesantes que tamén as quixen contar, non? Uh -huh. Como era, pois, pues, eh, digamos que toda a, a rede de salvamento que había uh -huh. en Galicia xa non só con respeto a, a, a, a digamos, a xente que fuxía da Segunda Guerra Mundial do Aserio sí. Alemán, non? Os polacos, os franceses uh -huh. os mismos xudíos alemán, non? Eh, sino a digamos a unar de de solidaridade que había tamén na comunidade con respecto aos represaliados de, uh -huh. en la nosa guerra, no. Uh -huh. Entonces claro, eso levoume a descubrir unha serie de de información, unha serie de cousas que me pareceu todo pues como moi interesante. E uh -huh. tamén o fixe, digamos que a novela en principio non iba a ser así, pero logo a medida que iba buscando información e tal, pues si un cousas que me parecían tan moi interesantes toda a rede de espionaxe que había de ademánse en inglés sobre todo, no era, o sea, era algo fascinante a medida que iba descubrindo cousas uh -huh. y intentei meter aquí un pouquiño de eso, de eso tamén, si. Uh -huh. Sí, e, e, era moi interesante. Eu, eu lin, lin un artigo que que, publica, que que saiu publicado dice que que a Casa da Mina crea unha novela quecréches unha novela que sabe agochar moi ben outros xéneros baixo a apariencia dunha obra de corte romántico, cunha mm. trama ben concebida e cun hábil manexo da lingua onde a protagonista fai unha defensa case a poloxía moral da dignidade da clase humilde. Sí, a ver, eh, ese era ese era un poco también a no una idea do libro de que sairán digamos todos esos géneros, ¿no? sí. eh, porque la idea no era esa, Eu, a mi idea era recoger aquello que me contaron en primera claro. persona uh -huh. para que no se perdera pues esas raíces, e, esas cosas. Uh -huh. eh. Eh, pero luego bueno, pues sí, eh, evidentemente Santa Comba y as aldeas en general En eh, esa época eran era toda gente muy pobre ¿no? mm. a las aldeas. lo gustaban las vilas como mm. de acontecer Nas vilas siempre había una especie de señores sí. de casas ricas ¿no? <risa> eh, y entonces la diferencia era, era bestial entre los mm. pobres ¿no? siempre digamos con sumisos, siempre mm. echando sí. a cabeza por todo e neste caso pues eu quería que a miña protagonista que además era era muller pues sí que que, que dera a, a coñecer que se reivindicara, ¿non? Que reivindicara pois pues, a, a súa a súa identidade dentro da posición tan humilde que tiña, non? Moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, que pasaxe un día estupendo ali en Ayer, ¿no? por, por, a Llerid, non? Porque, que, que, que ademais, sí. eh, falou unhos quiques, un, un amigo noso, sí, que, que sí, falou sí, unhos sí, quiques sí. de, vos, de vosotros, que, que pasasteis moi ben, eh, que foi sí. un día extraordinario. Facía un poquinho de frío, dicía él, pero que, en realidad... <ríe> sí, eh, bueno, claro. Sí, sí. Facía frío, pero o ambiente era moi cálido. Maravilloso. <ríe> Te vexe he que probar tamén os amendoados de Llerid, tamén sigo sí, wow. eu. Non toben tempo, porque pues, a cousa foi como boa noite, pues, entón xa non tobe tempo. Pois pues, pues, na próxima tens que facelo, porque é eh, sí. eh, eh, un bocado ex, extraordinario. Bueno, contanos, en, en que estás traballando agora? Porque ti, si, sí, eso fixaste o ano pasado, publicouse agora, lo presentando. Por certo, mm. os que queiran a, a, a, con, con mercar ese te, esa tua novela, poden poñarse en contacto coa Fundación, que seguro que a mercan ali, non? Si, sí, si, sí, está tamén polas librerías e y... Seguro que hai donde conseguilas mm. ti, ti como profesora como... No, eu tiño que conseguila eh? Como escritora, tamén seguro que sigues Traballando en outras cousas Dinos algunha cousa así. A, a, a... De, de, Descubrelle aos nosos Aintes algo bueno, Estou trabalhando nun par De poemarios que vou levando así A, a vez, vez que digamos que a poesía É o xénero que máis me gusta a mi no? mm. eh, E teño Algunhas ideas na cabeza, pero teño Pouco tempo Eh, que están bueno, así pouco a pouco, ¿no? bueno, a, a profesión, non? Sí. Eh, quere decirse que, que, que algo che che quita resta tempo, pero ti tes tes xa cre sí, bueno. varios premios e eh, en poesía concretamente, aí pouco me, me parece ou con por aí algo co o segundo premio de poesía Victoria Notaio, por exemplo, non? Si, sí, bueno, ese é más antigo, último que que recibí foi casi ao tempo deste de de, de la fundación Vicente Riesco que foi o, un premio en lingua castella de uh -huh. de Cidade de Valencia. Sí, a de Valencia, sí. Sí, sí que falaramos sí, sí, sí. Faláramos del, sí, sí que, sí. que me dixestes que me ibas dar moita sorte efectivamente. Claro, claro. no, tanto. E, sí, o sabes que sí, por eso, por eso te preguntamos eh, <risas> en qué estás en qué estás porque resulta que nos seguimos en talismán, eh, con as persoas que falamos, pois pues, de bueno, pois pues, temos a sorte de que falamos con persoas moi boas, eh pues teñen pre claro. Será por eso. Pois pues, sí, estou traballando así en un par de poemarios que... y teño unha idea tamén doutra novela pues na cabeza, ¿no? pero ainda non, ainda non empecé. Uh -huh. Pero bueno, importante é ter a idea. ¿no? Uh -huh. Pero quería cambiar un pouco de registro e xa... Uh -huh. Digamos que estes libros de memoria uh -huh. que, que foron os que saquei de Amadriña, Nosa Casa da Mina, uh -huh. pois pues, con eso quero como que cerrar un ciclo, ¿no? eso que hai tantísimo por contar e tantas historias eh sencillas humildes, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que tamén merecen ser contadas, pero eh uh -huh. moita xente, de feito, outro día en Allariz, pues chegou a min e eh me dicía que se sentía moi identificada, ¿no? Con coa historia e tal uh -huh. que desexaría contarme, incluso había me dicho que lle gustaría contarme a súa historia e, e bueno, a ver. Uh -huh. eu, de dedicaría má vida a escribir estas historias porque son as que máis me gustan. No, y ademais... Non de verdade, pero... A, pero... Adem, ademais, non sei se coincides comigo Mari Carmen, pero sí que eu creo que que, que os nosos maiores teñen non solamente historias, sino que ademais teñen verdadera realidade que que, sí. que bueno que son dicionarios que, que perderemos cando ca, ca, ca, vayan desapareciendo, non? Claro, e que eu vexe contado outro día eh, tamén a Yadid, non, eu xe non, me, non podría escribir esta novela, mm. porque xa non me queda ninguém sí, que me poiga contar. Ves. Sí. Eh, sí, sí, sí, estas sí. persoas que tanto me contaron xa non me están, desgraciadamente, sí. y e las formas que me deron trae información, porque, a ver, xa digo, eu, a pesar de que é unha ficción, a trama é eh, mm -hmm. eh, unha ficción, eh esta digamos que sea de anécdotas sí, reales sí, sí. por eso de por eso reais reais, de datos reales mm -hmm. eh y esos datos muchos de ellos pues eran hermosas las personas cuas que contacté y para que me dijeran un poquio sí. cómo era aquelos momentos entonces bueno pues por eso tenía mucho interés y mucho apuro en en escribirlas porque lo habesto mm, no sé a suventuno mm -hmm. tengo ni ni idea ni do, do cerca que sabes, ¿no? sí. eh, porque non, parece que estamos falando do medievo. Pues no, esto fue otro día. Sí. Hay gente que ha ido vivido, mm ha -hmm. ido vivimos, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm ainda non hai moito tempo, ainda non hai moito tempo, había carros no, no, nas aldeas, eh, no, bueno. eh, en nos pobros, E eh, nas vilas. E nas vilas, vilas tamén, liga, eh? Eh, é, e as vacas eran un elemento máis patrimonial que axudaban a, a, a subsistencia. Hoxe eh, en claro. día pois eso están nas granxas e non hai tanta eh. non, hai, non hai tanta ruralidade e entón no, no, pois claro, pois que... es, eso eu compre eu ainda lembro, non? Eu ainda lembro cando que estuve en Santiago facendo parte da mila e outra parte na Coruña. Uh -huh. Pois lembro que ainda iban vendendo leite polas portas uh -huh. e todo eso iba a senhora e, va señora, e todo uh -huh. tal. É pues, peixe. Sí, sí, sí, sí. Eu acordo me tal cunha peixeira cando pasaba por diante do corcel, non quero reproducir as palabras que soltaba, pero... <risas> sí, sí, sí. Pero... E, oh, pero outro día O outro día, pois, eu, como tiño tempo pre-mín, pois, estaba pasexando así pro meu barrio e tal, esto, e vixo un señor xaú veces vendo, e sempre iba cun un bloa, sentaba ali nun banco, escribía e tal, eh? e digo, lleo, e logo, e, vostede, e resulta que era andaluz. Mm. Pero entendi o galego, porque dizia que a mullera era galega, e dizia, tuven que aprender o, o galego... Por, por eso. <risas> e lo caso é que dixo mira, doces escribindo, porque mira, para escribir non hai mellor cousa que ter anos, ah, Tamén. Dice, porque se si acordaste de todo, de chabaliño non te acordas de nada, pero cando tes xa a certa, a certa idade, acordaste de todo, podes contalo. <risas> Sí, verdad, sí. sí. Sí, Bueno, pues que que nos agradecemos muitísimo, eh, agradecécemosche muitísimo a sí. túa conversa de hoxe. Eh, que volvemos a felicitarte, eh, que desexamos que sigas tendo muitísimo éxito. M -m -m Eu quería mm, comprometerte na próxima porque esta non pode ser, pero na próxima comprometerte para que para, para que nos leras un algún poemiña teu a ah, estando que ideas, claro que sí. O <risos> mellor non, non te sacaron algunha das túas creacións literarias po, poéticas, pero pero que sí que pa, vamos a ver. Digo hecho porque nos gusta nos a poesía, pero os nosos ointes tamén eh, tamén lles gusta. Te menos teñen felicitado precisamente sí. cando cando comprometemos a alguén eh, para que nos eh, lea algunha das súas creación Poética Además, tenga en cuenta que desde Suiza sí. nos están escritando. Ah, también, ya sabe, ya sabe, sabe Maricarmen, sí. Pues, buscando pues, que irá, deseo, sin problema ningún, vamos. Para... Yo encantadísima de, sí, sí. de poder facelo, ¿no? Sí, no queremos ahora obviarte, pero sí, en si, no otro momento, si no, no que otro faremos, momento eh? sí que lo ¿eh? otro momento, sí, ya ayudaremos nunca. Vaya, bueno. Pois, eh, te, como xa... Si, sí, ali vamos a despedir, pois... Nada. Vamos a despedir, pois vamos a decir, darlle as gracias ainda eh, que non estén E eh. eh, ponhemoslle algo de música, vella. Si. Sí. <tose> i el fred hem de apendre a rentar, a sacar i guardar la roba. Estalviant més que mai en el rebut de la llum. Bina Calvet, el els nostres comercials t'assessoraran per triar l'electrodomèstic més eficient i més adequat per la teva butxaca. Compra eficiència energètica i redueix el teu consum. Com diu la dita Ara, el que toca és nedar i guardar la roba. Calvet, 70 anys fent-te la vida més fàcil. Electrodomèstics Calvet. A Sant Boi ens trobaràs, com sempre, al carrer Jaume I, número 84. Hi ha una magia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al voluntariat per la llengua el programa de les parelles lingüístiques baixa.cat Perquè quan parles fas màgia Generalitat de Catalunya 100 milions i mig de fotos Escoltar Radio Samboy en directe per internet és molt fàcil entra al nostre web radio Samboy.cat i clica l'opció en directa També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'aució podcast escoltar Radio Samboyi allà on siguis és molt senzill des del web radio Samboy.cat Esta música danos pe para recibir o noso correspondente a lana capital da revida sacra, como é Xosé Manuel, nese apartado de quenxe preguntou. E vamos boas tardes. Boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos, Xosé Manuel tal andades? Pois pues, pues, por aquí de momento estando sentando unha rayola de sol pola ventaniña. Pola fiestra, sí. Pola fiestra aquí. <risa> moi ben, moi ben. Todo, todo... Bueno, eso ah. aleda, non? Ah, Hombre, eita sí, sí. tú caleda. Ergue, ergue, ergue, ergue ánimo. Sí. Claridades, sí, señor. Yo... Con anuncio <risa> da proximidade da proximidad primavera. Sí. sí. Ahí andamos, ahí andamos. Mm -hmm. Bueno, escoita que mm, queremos que a tua sección siga <risa> tendo pulo, que o que preguntou, Non? Bueno, eh, aquí estoy, o sea, de, de, de plantilla, fijo o es... discontinuo. Bueno, fijo, fijo, casi. Ficho, que... a... Lo que pasa es que en algunas ocasiones hay otras... Hay otras rubricas, pero... Tot... Eh, que, que además, eh, pues, fáciles de comprender. Exactamente, exactamente, es un hombre muy ocupado. <risa> E teño moitas e variadas eh, ocupacións. Bueno, bueno, ocupacións pois, e funcións. Non, non hai márxe para para para aborrimento. Como, pa, pa muy bien, muy bien. como bueno. dicía a miña avoa, Dios che de traballo. <risa> sí, e contestaเi outro, eh, Dios nos dea cartos que traballo xa hai. <risa> exactamente, pois eu eu tamén sería Eh, sería de esa opinión eh? sí <risa> mm. vale que, que traballos si non falta eh, tra traballos non falta que en chodea mm. pero a traducción monetaria sí, <risa> e importante no Non, me non acorde entón, no no no hace no. que conformar pero sí. queda que ella queda que ella así bueno, bueno. primeiro de todo Veña. Eh, por ser eh, un poco Galego no baix, un programa que se fai en Radio Samboy, sí. eh, que se Samboy por estar en San que se reemite. Teño que dicirvos aínda que non, bueno, o achegamento con Galicia de Gasol. Si. Sí. Houbo, houbo, houbo. Sí. Non podemos dicir que é galego nin que ten familia galega, pero eh, tivo unha moza galega. En eh, a Ribeira Sacra e por aquí anos atrás, está eh, sí. igual. Eu atopei unha persoa aquí que xogou baloncesto con él, de pequeno, é un monforte, xogando estaba esta persoa en, en Cataluña. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, como me gustaba gustame o básquete, me gustaba como xogaba, mm -hmm. eh, eh, como, eh, como defendía mm -hmm. sempre naquelo no que se Eh, se propuxo gasol, uh -huh. desde aquí pues, os parabéns claro. por, por ese mérito tan grande que lle deron ali nos Estados Unidos eh, en Los Ángeles, sí, sí, eh, pendurandolle a camisola con número 16, que pasará a historia. Que nos enche de orgullo todo. O único, o sí, sí. primeiro, o eh, único xa se verá co tempo, pero momento o único eh, español que o que lle penduran a camiseta nun... Uh -huh nunha cancha da NBA, eso té moito mérito. Que eh? nos enche de orgullo a todos. Os samboyanos e samboyanas me activo de grande orgullo. Eh? Que, sí, que sí, nos en de, enche de orgullo a, a todos. A mí o que máis me gusta de del é eh, eh, a bondade que ten. No. O por o eso, por eso, que despre, desprende bondade que sí. de no, no discurso do outro día dixo que él eh, o que lle queda, o que sempre pensou e o que lle queda ahora por diante é fa facer ben a xente, facer... Eh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 Ah, non sei, non coñezo esa... Poisala, tens que poñerte o tanto... Pero chamas así, Radiofusión. Radiofusión, que é a que recolle todas as emisións de, de radios municipales en Galicia. Ah, pois non sei, como, como, como se accede, por internet? Eso. Si, si, sí, sí, directamente, Radiofusión, eh, tu poste internet, Radiofusión, eh, aparece, aparece. Todos os venres as tres da tarde.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 eh por eh, conseguir eh, tamén eh, que se, que o programa de Samboy de Radio Samboy Galegos Novaix se poda escoitar noutras frecuencias, eh, se poda aumentar así o seguimento do mesmo uh -huh. e eh, siga melhorando, claro. o sea que fel, parabéns. Moitas gracias Eh como va rematar os prolegómenos que aínda non entei na sección. Sí. Eh, como nos eh leamos <risas> eh unha anécdota. Vale tamén a favor do programa. así ah, sí? Por chufades, chufades eh, non sen razón de, de ser eh, dar boa sorte, uh -huh. de ser talismán. Pouvos sí, sí, eh, es... contar unha anécdota de que, eh, de como, parece que, a veces, non se pode ter alcance, ou non se ten menos do que parece, pero como chegan as cousas aos sitios, uh -huh. eh, e refírome sí. a que nunha entrevista que tivestes Con Breogán sí, sí. Daquí da Rivea Sacra sí, sí, sí. ben vos lembraredes claro. eh, Eu escoitei no? uh -huh. E eh, dixiñe a un amigo meu Mira, eh, pasei o A Ligazón Para acceder a... sí, sí. o programa Que estes no blog Para que escoitara sí, sí, E eh, sí. eh, dixiñe, mira Un amigo, vos digo, daquí sí, sí. Escoita o programa que falan de ti uh -huh. co, Pero un programa de Cataluña Fala de mi uh -huh. Pero Como vai falar de min? Que motivo ten para falar de min? Uh -huh. Ti colle escoitao, e sobre todo aí na entrevista abre o gan e aí presta aí un pouco máis de atención. Uh -huh. Escoitou, no é dixo, me cago na mar cando colle abre <risa> Cago na mar. Si era carnicería real. Sí, sí que unha carnicería moi coñecida aquí, especializada en porco, sí. que ten, ten, bueno, un producto de altísima calidade, ele é moi boa persoa, sí. eh, ten uns trabajadores excepcionais, uh -huh. este é moi bo producto. Todo sí. o que seixa de, de cocho pois sí. xa vos lo recomendo subiris por aquí, uh -huh. e eh, eh, escoito, non é me cago na mar, pobre o gan, sí. que, que, ben, que ben me deixou aí Diciendo que los más choritos éramos que más se parecían casa que, que, que una maravilla Digo, jolín, fijo y una ilusión tremenda ya pues digo. Habrá, habrá que contactar con él para también eh, entrevistarlo ah, Pues bueno, ya ya pues en contacto con él. Sí, sí, sí. sí. sí. Pues, sí hombre, pues hombre, claro. ¿Sí? Carni... Cuando veis a Brogan, oye, bueno, Carni... tenéis que convidarlo a algo. Pero, no. carnicería especializada en en en productos de porco. Exactamente, vale. exactamente. O sea que también eh eso, so so llamado por aquí, seguro que vos convida, ¿verdad?, da a aprobar esos produtos. Pero bueno, que vexades que a anedota máis bonita, eh? sí. Hombre, claro, eh? decir que, eh? Eh, que así se medra e así se entreparte eh? bondade. Eh, eh exactamente. Eh, eh... Eso. Dentro da nosa humildade, a verdade é que eu tomei no, así como unha un, sei, sí, millor, bueno, como, como unha anécdota, pero que en realidade a verdade é que eh, quizáis Eleiximos persoas boas tamén e despois tamén son premiadas. E entonces claro. quizáis eh, quedáis temos esa sorte, non? Pero pero a verdade é que a non a nómina das persoas que, que entrevistamos que despois son premiadas ou teñen un agasallo determinado, pois é abondosa e entonces, uh -huh. bueno, pois eh, tomámolo como unha anécdota interesante. Pois pues hai queda. Ese eh, vos parece entramos xa Si, sí, si, sí, si, sí, vamos. Sí, sí, sí. A, vamos aos me gustan, os me gustan e desgustan. Eh, efectivamente, empeza hoxe por os desgústame e eh, teño só un. So... debo estar, estar moi optimista, eh, <risa> só reparei só cousas boas. O, o único desgustame de hoxe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 e uns niveis óptimos de, de atención. E o PP, dada a súa maioria, pois, rexectou esta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 <risa> es muy boa esa. <risa> <risa> en, en, es anecdótica nada más. <risa> eh, sí, es. <risa> muy boa, muy boa. Ya, ya hay viñeta, ya hay viñeta. <risa> bueno, bueno, a ver si me permite continuar a... Veña a algargalladas aquí de, de Armando que chegan a mo chegan mo forte. Chegan hasta Suiza, la Suiza incluso, e igual a Brasil tamén. E a Brasil. Vos gustémelo. Sígalle, sígalle, vos gusta, sí. Mira, gusta, me. gusta me que achegas a Semana Santa, chegase o a primavera e volven os catamaranes. O 1 de abril eh, será o primeiro día que se poda xa eh, subir, eh, gozar das viaxes en Catamarán aquí na Ribeira Sacra. Uh -huh. Dendo o día 7 de este mes, de marzo, dende Antonte, de, de, o, sí, o, sete, o martes, eh, xa está aberto o plazo para reservar praza. Hai dous percorridos para pois, fazer o no Catamarán aquí na Ribeira Sacra, un é a ruta fluvial do Canón do Sil para navegar polo Sil, evidentemente, é con saída dentro do Ponte do Sil, de Monforte, E outro percorrido É eh, a ruta fluvial do, do Cabo do Mundo En Belesar sí, sí, Aquí sí. percorre xe o río Miño Con uh -huh. eh, barcadeiro, como vos digo Está en Belesar, no coincido xa viñao O sea uh -huh. que, bueno Apertura xa de dos catamarans eh, Que nos di que a primavera Está xa enriba E eh, que as primeras vacacións longas do, do ano Muy Están aí xa a, a, bueno, a volta de esquina a, a... Exactamente, como se adóite a decir. Eh, eh, Dixe-me, Armando, que a melloras xécase por aí para celebrar contigo na Semana Santa. Bu bueno, pois pues, moi ben. E xa lle digo para pa, poñer xos fuciños longos eh, así un pouco afiados sí. que o día 1 de abril, que será o sábado eh, previo xa a Semana Santa, xa, uh -huh. uh -huh. A parte de que vai ser a feira do viño de Amant de Xaver, sí, sí, sí Eu convidaría unha calzotada Carai, non é o calzós non como, eh Pero, pero Ai, o acompañame Haberá máis cousas Ah, vale Pero, pero so... ese é o motivo sí. Ah, vale Pero, pero van acompañados se, Os, os, os calzós van acompañados sempre Claro, claro, claro, aquí eh, teñen que, hai que arrimar llalgo. Sí, sí, sí, sí. <risa> Eu <anquei risa> han que ser unha xalcachofas, tenei que, confame. Sí, sí, que sí. da confame. Sí, sí. Ben, bueno, pues anota aí na xenda. Vale. Eh, que máis me gusta? Pois o valor do galego que outros e outras lle negan. O galego é xa o 30, eh, 37º idioma está no posto 37º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 A hora de puntuar e eh, eh, poñer este ranking ás linguas que se falan en todo o mundo, pois ten en conta cousas como superar os 300.000 habitantes falantes, perdón, eh, que teña o idioma teña peso á hora de das traducións, que se, tradu, se traduzan moito, sí, sí, sí. que a lingua pois teña un nivel de normalización tamén importante e tamén que sexa importante no ensino universitario. Aja. Pois pues, tendo en conta todas estas cousas hai máis factores, non? Pero estes son algúns deles Tendo en conta estes factores eh, Este barómetro das linguas do mundo sitúa este ano o galego no posto 37 Xusto por riba da eusquera eh, bueno eh, dentro de, de, as, a chea de linguas que se falan a nivel mundial a nivel mundial claro que se dice, o sea, que sí. está no posto 37 motivo de orgullo Importante de dar o valor que realmente ten e que non sei ningun e ni sen menos prece como temos eh, episodios e temos xente que, sí. que que o fai cada día en canto sí. ten ocasión. Si, persoas, sí, persoas que non non, non, non se sinten cómodas co, co propio, non sei, sí. algo a, a, <ríe> algo pasa. Si. Sí. Pero... Correcto, pois pues eso, un orgullo que o, que, que o indicador este coloque o galego no posto 37. Eh? o sea ben. Un aplauso grande, no eh, sentímonos sí, sí. moi orgullosos de ser galegos falantes, e eh, convidamos a todos aqueles e aquelas que nos animan, que xes costa un pouquinho, que den que dean o paso. Que, exactamente, moi ben, moi ben. Outro gustame. Outro, sí. Esta fin de semana empieza empezou o circuito de Feires do Viño, aquí na Rivea Sacra, amigos. Exactamente. 10, 11 e 12 temos a Feira do Viño de Xantada, que chega xa a súa 40ª edición. Jolín. O xa que comezamos xa a mañá, e ata o domingo, tres días para gozar dos caldos da Ribeira Sacra. Haberá moita música de rúa, e, e orquestas os tres, os tres días, uh -huh haberá 15 adegas participantes e, e bueno, como é sempre un programa pois, moi completo e, con, con están, as adegas dan a aprobar os, os seus millores caldos uh -huh. e, como os digo, un gran ambiente a, aproveitan tamén para facer unha feira de oportunidades os, eh, os empresarios e a asociación de, de comerciantes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 reitor da Universidade de Santiago de Compostela ah, o será o domingo ás 3 de horas uh -huh. Parece... pois, xa que aquí está a primeira a primeira, a que abra cancela, uh -huh. a primeira feira do viño da Rivera Sacra a de Xantada esta fin de semana que este eh, por aquí eh, o teña pensado vir, xa sabe Mira, eh, tú cando como vas a ir por aí, eh, vas ver como lle dan o viño <risa> Ti te dices, tiño un amigo que dice bebe o viño, non o empuxes. <risas> pues... Correcto. Nos es, nos estamos bebelo, non estamos xa pa para beberlo, non para empuxalo, non? Exactamente. Pues, de... pero, oh. pero vai a haber de todo. Si. ¿Sí? <risas> A segundo fin de semana de marzo, ou sexa que que 40 anos de Victoria, xa well, de, 40, 40, 40, anos de foto. Feira do Viño de Chantada muy se cumpren. Moi ben, moi ben. Pois noraboa, felicitações para para eses adegueiros que começaron no ano 83 e que eh. hoxe, cumple, bueno, esta fin de semana cumplirán 40 anos e, e, a disfrutar. Moi ben, a disfrutar. Correcto. Eh. Pois pues aí aí queda tamén para a agenda, sí. para que nos escoite hoxe ou na remisión ou ou cando colguedes o podcast, sí. eh que lembrem que hai aquí pois pues, un, un motivo para chegar xa Chantada, eh máis con máis motivo evidentemente a aqueles aquelas que lles gustou viño, pero que é unha feira iso que hai un gran ambiente, eh moi vos viños, e bueno, é a primeira que tamén sempre hai xa ganas onde sí. de, de de empezar a a, a percorrer uh -huh. estas mostras. Sí, sí. Unha das máis coñecidas precisamente, da Riviera Sacra E, e ademais, que, que non é solamente o viño Ou seja, é unha festa gastronómica Acompañada Quere dicirse que, que eso, a, a, a Acompañada do viño con, Hombre, con, con algo Con eses petiscos extraordinarios Que chamaba Breogán chamaba de, de un xeito de especial Non, non, como sei, non sei como dizer Si, sí, bueno, algún xeito tiña <risas> sí. Bueno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 Primeiro, para anotar na libretiña eh. Eh, E despois Para, bueno, a comentala Como neste caso teño ocasión sí. Sabéis que tamén o fago Na revista Lua Nova sí. Ainda que, ainda que po, é unha, unha vez do ano Solo sí. ¿sí? Xa podía ser cada mes, pero é unha vez do ano Pero aí tamén teño ocasión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 Entón, sabedes es que é unha frase que se refire a, pues a, a unha persoa que está colérica, irada, mm, sí, eh, rabiosa, sí, que, que, está, que está furioso, pero furioso ou exagerado. Sí, sí. Pois, pues, un desuneu, miña aboa dicía vai como di año. Pois <risa> pues, pues, pues, pues, tamén, tamén. É unha variante. Claro. moi Vai bien. como di año. Sí, cabreado. Bueno. Claro. <risa> moi ben, moi ben, ben. pois pues aí tamén, tamén queda vai como de año, vai feito unha furia como di mi nai e, e anda levado do debo anda levado debo xulio ten algo aí que a, a chegar ou eh, eh, eh, o, o cabreo o cabreo ten moitas versiós si, sí. <risa> tamén moi <también. risa> ben, moi ben outra recolleita moi ben también, claro. esta foi nun bar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 eh decir de alguien que es moi fiadiño. Eh? Moi ah, gi, Sería eh. ser muy fiadiño. Si, si. ser moi fiadiño. Uh -huh, uh -huh, que, que pues eh, refires a una persona que é correcta, que, que que que que fai todo moi cabeza amoblada, ¿no? que, fai sí. muy sí, sí, sí, sí. que fai todo muy bien, Que fai todo moi ben, sí, sí, eh sí, sí. que que bueno, que vai, vai Va xer diño, non se sabes? Sí, sí. eu, eu que hai que fazer cos cos cativos precisamente. Gialos ben. Correcto, correcto. Pois, pues, aí ¿Es? quedan estas estas tres pílulas de coñecemento, de sabiduría popular. Muy pois moi ben. ben. Perfecto, perfecto. Bueno, pois Repíteme, o conto. Eh, <risa> que pediu vez, <llevez>, non? <risa> Probano que ben. <risa> É <risa> no <risa> es que É sí, sí, sí, sí. que sou a con el. El el el de yo me he buscado con miña muller, entón entonces... <risa> es que como te como che foi. Vou pedinlle Con coma, guay, robo, atención guay. primaria, vamos. <risa> sí, sí, sí, tal, tal, cual, tal, boa, moi boa. Moi boa, moi boa. Bueno, justo, me justo ume. <risa> pues ahí andamos, que todo que, que pues siga veña. que todos siga bens, sus <risa> Manuel, veña. <risa> a, a cuidarse e eh, que te desea feliz semana, veña. Igualmente, más, Igualmente no Manuel. Nada más, nada más. de vergonza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 Aviat farás 10 anys. Què voldràs? Mm, si només puc treure una cosa, ho tinc clar. Ajuda a qui més ho necessita. Està molt bé, que dius. Però com ho penses fer? Mol fàcil. Participant en la Magic Line, que aquest any en fa 10, com jo. I anirem, oi? A la caminada solidària de Sant Joan de Déu. I tant que sí. I podran venir els meus amics. A la Magic Line, i té lloc tothom. inscrip a la Magic Line de Sant Joan de Déu i domenatge 26 de març camina per un món millor. Inscripcions a Magicline sjd.org. Xulio, xa temos o siguiente convidado vale. Hugo Santín Ajá. que é lá das terras de Cervantes pero seguro que está pois por a zona de Cerrol máis ou menos pero ah, vamos sí? a falar con el eh, que, en fin eu que tengo mel melosa mel melosa ese mel tan meloso que é vale. Que é lina terra dos Ancares Dices que é Hugo Hugo Santín Hugo Santín, vale, pois pues moi vamos a falar con ele Moi boas tardes, Hugo Hola, boas tardes Que tal, tal por esas terras? Supoño que estás por las terras de Ferrol, non? Mais ou menos Exacto, estou entre Miño, en Miño, que é entre Ferrol e A Coruña. Por ah. motivos de traballo estou por aquí e o fin de semana irei para os Ancares. Pois pues, moi ben, estupendo. Bueno, Benvido, moitísimas gracias por atendernos ugo. Eh, bueno, fa, a, adiantávanos aquí Armando que ti tes unha mel do no Ancares directamente da colmea que, sí, que sí. distribuís eh, quizás a un precio determinado pero que a xente que queira pode poñerse en internet e en Mel Melosa é seguro que se pode poñer en contacto contigo, non? Exactamente, nos temos colmeas nos, nos Ancares empezamos uh -huh. a fai 4 ou 5 aniños uh -huh. temos as eso no, no Concello de, de Cervantes, de Cervantes. Uh -huh. están na zona eso de alta montaña sobre uns mil metros de altitude uh -huh. e producimos mel totalmente dun xeito artesanal temos uh -huh. as unha zona de moita pendiente que hai que acceder, ten unha zona de hai que acceder con un tractor e ademais E despois a venta, facémosla pues, tanto aquí presente como efectivamente a través da páxina web. Podes mercar como calquera outra páxina web. Mandámola a través de correos e, ah. e chega, chega a, calquer, a calquer domicilio. Perfectamente. Oye, porque eu sei que nos si, sitios estuve mirando sí. e é vexo que tal nun sitio prevalexado, porque a estación non vexas as árbores, como son os carballos, os castiñeiros, eh, a, ce a, ce a cebos ou ativos, eh, en, en moitos setos sitios, como é o aúz, e tamén hai prados que teñen as súas flores. Te... Exacto Muy ben. Bueno, eh, entón, contanos do, o, Que tipo de mel eh, elaborades Ou, ou recolledes eh, Mel de uzo ou de doceira Ou mel, <coughs> Perdón, o, o mel mil flores Qual é a que máis eh... Aquí mira, nos recollemos o mel de mil flores Porque facemos simplemente Unha recollida de mel ao ano Para facelo mm -hmm. de solo da uzo Habría que xa recollelo sí. E facer unha recollida xa en primavera Que é a, a, a, a flor que primeiro nos ven ali ahora a partir do mes que ven empezan a florear as suces, pero nos vamos recoller o mel hasta finales de agosto o En entón ese tempo pues, mezclase un pouco ese mel de, da uza, uh -huh. mel do castiñeiro Camel da Silva, da Silva tamén, da Carqueixa, que é moi cal por ali. O sí, sí, último de todo que ven é o da, bueno, le decimos, dos Carballos ou das uh -huh. Rebolas, uh -huh. que sacan un melato do Carballo, que é así moi oscuro, tanto o da UF como o melato do Carballo son moi negros, a fai co mel de Mil Flores é dunha dun cor moi, moi negra. Uh -huh. É unha cor moi negra, claro, porque a mel do abuz é bastante oscura e ao mesmo tempo mezclada, como disti, con, out, con outras flores da, da, da zona, pois lóxicamente pois, o, a cor ven sendo bastante oscura Espesa, sí, forte, non? Sí. Sí, é un é un mel bastante, bueno, típico mel aquí de montaña do Zancares, que é moi oscuro, ten un sabor forte, exacto. Uh -huh. Non é como outros meles, como o de eucalipto ou uh -huh. outras que son máis clariños, máis suaves. Este ten un sabor moi intenso, pero a verdade é que aíndo que nos di que a pesar de ser forte que non ten nada de amargo, non? que é un mel que se pode tomar perfectamente, ainda que tomes unha cuchara dela, que non te sí, sí, sí, sí, fai amargo, verdad? Uh -huh. Estamos moi contentos ca Con sabor, que ao final nos aleixemos nos Pero a verdade, os clientes que temos eh, Están contentos E eh, a verdade, no sentido, estamos, estamos orgullosos tentes, Pois é xe o importante Que estén contentos e que lhes gusten Tentes moitas, mo, tentes moitas colmeas Pois ahora andamos aproximadamente Nas 150 Carre, eh, Non podemos tampouco Subir moito de aí porque manexámoslas principalmente entre os meus pais e eh, eu, uh -huh. e despois, bueno, teño un irmán que tamén nos ajuda no tema da venta. Uh -huh. e, entón, nos temos outros traballos, uh -huh, e, claro, os pues, meus pais traballan en Becerra, que é máis cerca ali da zona, eu traballo pues, nesta zona de, de cerca de Coruña, uh -huh. e, entón, só lo yo podemos dedicar aos fines de semana. Uh -huh. e, ah, moi no ben. Tampouco moito tempo a ter moita colmea máis. Entón, uh -huh. nos non nos... Pre, non nos caracterizamos por producir grandes cantidades no, en no onde da eh. granel, senón que interesa nos facer todo, pois con uh -huh. moito cariño, facer menos cantidad e, e poder vender chegar ao cliente final co noso produto de, de máxima calidad. Moi ben, moi Precisamente entonces o que o que vos distribuides ou vedes é, é mel e tamén propóleo, non? Sí, tamén vendemos propóleo, menos cantidad así que eh, temos pensado este ano mellor eh, eh, especializarnos un pouco máis nesto, porque tamén é, é un pouco desconhecido pola, pola xente como tomalo Porque no que facemos é eh, o propolio eh na propia colmea pónselle unha rexilla por encima mm. de, de plástico con uns buratiños o sea, e as colmeias en esos buratos pois pues, elas nos cun propolio. Ah. E despois deso sácase, eh, vai ao conxelador un día para que se sí, sí. para que se poida sacar desa de rexilla e queda sin un estado sólido que mm despois hai xente que, que as mezcla con alcohol ou demas, ah. para facer unas tinturas de propóleo, ou senón simplemente podelo poñer na boca como se si for un caramelo, uh -huh. e deixe che é un antibiótico natural moi potente cando hai uh -huh. unha dor de, de garganta ou alguma ferida na boca, demas, é uh -huh. moi É moi efectivo, verdad? É máis natural que eso, non, non no vale. Sí, hombre, e tanto. Muy bien, muy bien. Che, porque se... eu vi, eu vi que tiñáis curtiños, ademais como Benche falei en pois pues, a micropechado, pois pues, que foi Fernanda, Fernanda Fallana, ah, sí. que nos falou de ti, eh, que nos falou de todo isto, e antón sí. pois pues, eh que tiñas pois pues, curtiños, pero viño que tamén tes fora do cortiño, como vos vai predefenderlo, sobretudo do xabarir, porque de momento o oso aí non anda? Non, vai se anda, non eh, ah, nos, sou sí? o povo, eh, hai colmenas de outras persoas, e as nosas de momento foi a única que que non foron, de momento. Ah. Pero si que fai dous anos chegou o oso, pois a menos de 500 metros de nosas colmeas. <risas> eh, entrou nalgúna delas, e si que é certo, nos temos o O cortín que é, un, é o tradicional que había na casa, tamén foi uh -huh. un pouco motivo polo que comenzamos casa xa había un cortín uh -huh. que xa era do meu bisabuelo, e que non se estaba usando, estaba a un pouco a monte. O meu pai no seu día tibera algúnas colmeas fora do cortín, pero pouquinhas para autoconsumo, sí, que sí, foi sí, orando sí. por recuperar ese cortín e seguir tendo un pouco de contacto con, con a aldea, pois pues uh -huh. foi orando decidir empezar este proxecto Empezamos con as poucas e eh, poñendo no cortín, pero si sí que aserto o cortín tan pouco é tan grande, collinos aproximadamente das 6 das 7 colmeas, então tivemos que aproveitar por pues, os arredores, eh? tanto no cortín como nos arredores, pois pues, temos que ter un pastor eléctrico e eh? dá moito traballo porque o pastor eléctrico hai que ter un mantemento constante de desbroce de que non claro. de que teña corriente e para protegerlo sobre todo do oso, e sí que é que pode ir outro animal, eh? tiradas pero principalmente o oso que que si sí que está fai anos, non aparecida, pero fai uh -huh. tres ou catro anos que volve estar presente el ipulo Fancares. Uh -huh. Claro. Hai que ter cuidadiño, sí. uh -huh, sí. bueno, si. Bueno, en algunha ocasión falamos tamén con outros es, explotadores ou outros co, co, como dicir tedes ¿Eh? vos uh, meleiros, non sí, eh, que, sí. que que um, empregan tamén as modern, esas cousas modernas, non que, que, que, que son <risas> pero comprelle electricidade, e entón claro. as baterías que hai non, non son capaces de a, ah, asumir oceito eh. para, para poder visiar precisamente eso e entón, sí. claro, ese é outro problema tamén que pode que, que pode dester tamén non uh -huh. Claro, exactamente ahora durante os días de sol non verán, pois pues, esos pastores eléctricos leván as baterías con placas solares, uh -huh. e que as placas solar pois ao final eh, non verán bastante ben, a poden aguantar pero de inverno que poucas horas de luz xica certo que se complica un poquinho máis e non están defendidos como deberán estar, entón aí xica sí, sí un sí, problema sí, sí. pero bueno, non é un pouco que decimos tamén vemos como un problema eso, que nos dá máis traballo, pero tamén nos vemos como un atractivo a hora de vender o noso mel de feito a nosa etiqueta de, eh, é o noso nome de mel melosa vai por unha osa, vai un pouco pues, tamén entendendo que temos que convivir todos nun espacio eh, de de un poquinho máis de, de traballo pero tamén nos gusta que que haxa todo tipo de especies e o oso, pois, un animal tamén, pois, que nos caracteriza os ancares e que nos distingue dos demais. Exactamente. Então, pois, é un pouco, puxémoslo na nosa etiqueta, no noso nome, a mm. veces é un pouco na nosa contra, que nos dá máis traballo e demais, pois, bueno, pois tamén no é algo bueno. que nos diferencia dos demais. Entón, pois, eh, creemos que hai sitio para todo. Mm. Exactamente, que é que trata de que todo sea, pois... El. Na, o máis natural posible... Escoito unha cousa que che quere preguntar. Téndelo tamén registrado na, en Galicia Calidade, porque a veces eh, eso axuda a que ese sí, produto ah, sí. teña unha, unha certa bueno, pues garantía, sí. non? Mira, non sei no tema, imagíneme que dirás, no, no tema de Mel de Galicia, o mellor por exemplo. Sí, sí, por claro, por exemplo, no, no. non, non entramos eh, no, a formar parte de de mel de Galicia, porque de momento producimos pequenas cantidades claro. que, que somos capaces de vender uh -huh. canosa marca moi ben. De hecho, agora vamos empezando a sair tal, pero o primero eh, eh, non dábamos producido tanto como demandatinho, nos quedábamos que de mel. Agora sí que vamos empezando a poder cubrir, uh -huh. pero sí que si sí, en algún momento aumentamos un pouco a explotación, o porque uh -huh. es que o sea, non son un fórum máis fortes de mel a nivel da zona, así que ao uh -huh. millor temos que fazer algo deste... De en este sentido é eh, eh, sí. asociar unha familia con el de Galicia e ademais sí. eh. máis es que asociarse eu refirme polo feito de que estes tamén aportan unha certa garantía de que é un producto galego e ademais coa pues, uh -huh. calidade de que vosotros lle dades, que é esa explotación familiar e ao mesmo tempo pois pues, o uh -huh. cariño que lle, que, que lle aportades nada me, me, sí. a ver, ver se si me sí, explico es. non é porque pagues unha cantidade para ser socio non, non é polo feito de que bueno pues, tamén eles te garantizan que o que, bueno, vigilan que todo eso vai por unha explotación eh, como é dividido e entonces eso vos pues, axuda uh -huh. que, que tamén estádes eh, non sei sé, asegurados, por así uh -huh. dicir, Sí, sí, sí, a ver, eso é eh, algo que que si sí nos, sí nos planteamos, pero sí que é certo que na, así na no núcleo que nos movemos no salir no zancares pois e non é o, o digamos que non é o máis habitual no, sí. no nos mm -hmm. agricultores que estamos a lidar de momento a mellor non demos o paso, disi que, que no futuro daremos sí, non, hombre, probablemente. Entón claro. si que si que algo é algo positivo sempre. Hombre, e eh, tanto eh, claro, que si. Sí. Claro. Porque Eh, pero supoño que en alguna tenda aí lo que é en BCRA o que é non sei, en Navio, algo así en unha tenda que tiño o Bosomel no, sí. el o eles mesmos teñen si, mira, non só que vendemos en, en, eh, en, temos na zona que nos, a nos nos conocen como en BCRA temos casa e, uh -huh. e demais, e como temos la página web vendemos moito a xente que nos contacta con nós, elevamoslle o mel ou damoslle un man e demais uh -huh. e despues si que temos o mel En outras tendas onde non estamos nós, temos eh, en Pontevedra, na Coruña, Santiago, uh -huh. en eh, Nogro, estamos vendendo moito mal en Nogro, en Pontevedra, en outras tendas por aí. Uh -huh. Pero como che decía, eh, terémonos que que eh, con mellor empezar a sí. a poider incluso un máis tender no momento que podamos uh -huh. atender máis demanda, pero hasta ahora foi un bou cum bum, e me gustou moito bueno. a eh, él, en onde nos nos hemos eh, feito para para tanto quería. Bueno, no, hombre, ahora fico sí, ah. crecer, pues bueno, vas produciendo máis máis cantidade e eh, eh, bueno, pues teremos tamén que ir ampliando eso. a donde chegamos sí, Porque como din que a mel é tan boa para a saúde, pois pues, moita xente pois pues, tira, sí, sí. tira do mel pa incluso para endulzarse todo. <risa> sí, vemos que no, no inverno siempre sempre a xente pois pues, sí, para catarro, para eso sempre sempre sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. un repunte importante das vendas. Sí, sí. Uh -huh. Por eso digo que eh, eh, mandamos eh, moito mel tamén aí agora que falando con vos, no sí. para a zona de Cataluña, despois de Galicia, pois pues, eh, a unosa segunda nosa ah. segunda casa, sobre todo Barcelona, que como moito sí. galego que foi abrindo o camiño por ali sí, pues, pues, que tal. mandamos eh mandamos bastante para aí porque desfréches digo, se fora de Galicia e a zona onde máis. Donde eh, máis estamos, ¿no? eh, sabes sabe sitio onde de esto? porque hai varios sitios que venden produtos galegos e o conozco algús Uh -huh. Nos estamos los mandando eh, a particulares xa a xente que vai consumir. Podemoslo paxis na web, tienda online de nos, sí. porque, sí. exacto, xente que nos coñece aquí, a mellor por isto da zona, de nós, uh -huh. xente que a mellor comprou aquí mel, el bono para li, xente dos ancares que foi uh -huh. levando, eh, vos pues, veces vos mandamos so caixas de 12 kg, caixas con 20 kilos para xente que con Dalí, compran entre un par de familias, además mm. eh, es case sempre xente que ten algo que ver con Galicia, en este caso, por sí, eso vai sí. tanto para Barcelona. Eh moitas veces, pois pues, bueno, vai atraves da publicidade que podemos facer en redes sociais, además, pois pues, sal igual para Cataluña que para outros sitios de España, xente con mellora un ten nada que ver con isto, pero chamalle a atención mm. unos o produto, pues, por pola etiqueta, por onde estamos mm -hmm. situados, é eh, porque se ve que é un mel de de Galicia. Pois, eu digo Gucci, que de dous outros sitios que coñezco que uh -huh. venden produtos galegos eu eñes falar desta de mel claro, claro. e que xupidan pois que xupidan Claro, para para terlo precisamente aquí en exposición. Lógicamente pues, eso sé unha cosa Interesantísima O feito pues, de que pues, o feito de que tiñades esa explotación medianamente cativa según Disti, pero xa o sea, son bastantes colmeas, 150 sí, en Vigo Colmeas, tenes unha boa Tamén tedes que invertir, claro, porque porque pois pues, as abellas teñen os, os seus problemas por o feito de que, bueno, pois pues, a barroa e outros e sí. outras Cosas que yo yo mesmo tempo o, o, o, o unha custa tamén moi importante para poder facer a explotación, para poder recoller o mel tamén precisades certos elementos mecánicos que, que eh, hai que invertir, e eh, entón todo eso o leva consigo, pois que o produto se, se encareza un poquinho máis ca, que solamente quítalo do... Co, co, sí, sí, unha, a, do panel. A apicultura cando, cando non estar metido no mundo a xente dime, cantos quilos producides, se multiplica o que chegue, o que vende ¿Sí? pelo kilo e dicen, tan ganas tanto, pero hai moito custo <risa> no, de por detrás, detrás como, sí. claro. <risa> Eu cando comecei, comecei comprando seis enxameos, simplemente os seis enxameos que comprei Vale, unos 480 euros acuérdame no se diría, fai 5 oh, anos. No, eh, solo solo as abellas. Pois sabía comprar colmenas que era gusto tantos solo para empezar con seis. Hombre, sí, ¿no? sí. a, a colmena, cada colmena que as suas altas, pues de 100 euros xe nun baixa tamén, sí, claro, e As abellas porque fomos reproducindo, no, depois eh, sí, sí. <laughs> extractores, Eso. maduradores bancos eh, claro. pues, para desopericular que la hacer, claro, al final sala de extracción, hai moitos, moitos gastos, en, en... Eh, medios de transporte para desplazarse, despues que no salí ao ser unha zona uh -huh. eh, a veces que é moi bonita claro, son difíciles accesos sí, non é sí. o mesmo que unha no. zona que sea totalmente Llana, moito máis esforzo, moitos quilos por esas pendentes dentro dun cortín pois non é o mesmo que estar no. e, aunque sei na terra xa, e con un remolque que xa entra o vehículo exactamente ao lado entón, eh, son complicacións a maiores que nos levan, pero bueno pois que tamén intentamos puñarse en valor e tamén é a costa dun producto nunha pois, zona que non hai ninguna contaminación que é totalmente natural entón pois todo, eh, todo ten o seu, eh, o seu beneficio entende. É despois tamén tedes que telas a unha distancia, por exemplo, dun camiño que é transitado, eh, unha estrada, cárcel, en fin, hai exacto. que... No, non todo é tan fácil. Non, non, é un mundo que, que é moi bonito, pero sí, que, bueno, tamén precioso. é complicado, depois é o que falaba antes das enfermedades, e que é. cada vez hai máis problemas que a e... Ahora es... ca pelutina ah, vale. Empezamos a ter xa algún problema se empeza, se la... Eu pensei que aí, aí ainda non chegaran Pero bueno Si, sí, vale. si, sí, chegaron, chegaron Nos hasta ahora, eh, coñemos en primavera Trampeamos, que na época que se trampea Estamos collendo igual 20 ou 30 xa en primavera Que son raíñas que cada unha de esas vai fazer unido E despois na época do Mel De momento, a mil metros Ainda non estamos tendo problema Ainda que hai algunha non son suficientes como para dañar a, claro, a comers, pero sí, bueno sí. fai tres anos non coñemos ninguna e agora estamos empezando a coñeros hai que poñer trampas como se hai que poñer todas as trampas posibles porque Ent eso eh, claro. inza demasiado ademais entón tens como unha nave para poder, aunque sea cativa máis grande, para poder extrair o mel para poder ah así claro sala de, nos acondicionamos sala de acondicionamos a unha zona, unha parte da casa temos unha casa ali no, no pueblo que pues, eh, tú vamos a condicionar para isto unha ah. parte para almacén de colmeas e outra parte sí, sí, como sala sí. de extracción sí, agora sí. sí que é certo que xa claro, empezamos o proxecto empezaba para unhas 30 colmeas xabamos 150, empezamos a quedar algo pequena vale. e igual non tardando moito deberíamos Aumentada. o melhor ampliar un pouco ampliar un pouco isto oh, as instalacións é <ríe> sí, algo sí. que temos en mente precisamente moi ben, estupendo Sí, sí, Porque un... os cortiños eh, como ven eh, esto, falábamos antes, os cortiños collen poucas, aunque claro. pola parte de Faveiro por aí, chameñes albarizas mm. Si sí. Collen, eh, na zona do Caurel e eh, sí. eh, hacia Faveiro por aí, sí, que, sí que se quise chameñe albarizas sí. Alí na nosa zona de Cortiño no noso eh. pueblo hai hai tres, non noso solo é un, de momento un sí. está abandonado, o outro tamén está producindo e eh, Eh, bueno, pues é eh, algo pues, que nos caracteriza bastante a esta zona, é eh, que, bueno, faímos anos, decías, bueno, era por de antes que non había oso, pero ahora que volveu a aparecer por ali o oso, pues volveu a encobrar bastante sentido. Hombre, claro, é es xa. Pois, pois, a verdade é que o traballo de, de apicultor... Non me ha no eh. Bueno, é, é, é amor, é, é cariño. Amor, eso, é amor, é, é cariño porque despois, bueno, se si sodes capaces de reproducir, é, é decir, que que desas, as, as novas reinas para poder facer máis uh -huh. máis colme, máis lógicamente eso leva un traballo pois pues, dedicado É cariño porque senón, senón se non se non se lleta ese amor precisamente eh. a, a, a esas abellas lógicamente non podes conseguir produtos interesantes non no. Exacto, é, é moito cariño tenxe que gustar moito porque no o caso por exemplo con le moito esforzo porque sí. o fin de semana dende de ahora que este fin de semana empezaremos a sair do inverno a A xa empezar a manexalas un pouco de aquí até setembro pois con leva checo o fin de semana en vez de estar ao mellor na praia ou, ou de comida, pues pois, tens que estar no é nosso caso, porque por la semana se pois, usou un enxeñeiro, nos pais tamén o seu traballo, entón cada un temos eh, solo ese tempo de fin de semana tense que quedar tamén que fin de semana faga o tempo para poder andar nelas mm. entón cando o fin de semana que se cumpren todos os requisitos okay. claro. con leva moito esforzo Eh, a vez, pois, hai que ter unha certa formación, hai claro, dos, dos discursos, ademais, sí. tema de enfermidades, de reproducción, de mm -hmm. colmeas, ademais, porque, claro, se si te pós a comprar todas as colmeas que vas a reproducir, claro. vai o comido polo servido, como decimos aquí. Eh. Entón, pois, temos que aprendernos a, a reproducílas, nós agora estamos empezando a, a xa vender algún alguna nova colonia, algún novo núcleo de abellas que facemos porque tipo tampouco nos dá para ampliar moito máis por tema de uh -huh. de que do fin de, de semana simplemente, pois pues, empezamos a aprender tamén alguna colme. Eh, Así, de además. E despois eh, hai que estar moi atento para poder lle poñer as alzas, non? Porque pois eh. dependendo de como, pois a alza comprelle ou mellor fai falta retirala porque a colonia non é, non, a, non abonda ben, eh? é decir que o traballo é bastante mm, hai que dedicar tempo por moito o eh. que te dices son e dedicar, hay que dedicar tempo a ser constantes, porque Eso. a partir de agora, nos agora saímos do inverno e eh, hai que revisar a colmeia inteira, ver como saíu o inverno, eh, cambiarlles eh, cuadros, poñerlles teras novas. Eh, eh e ora empezado o novo, digamos, a nova temporada. E a partir de agora, pois pues, algúnas hai que nos vamos temos unhas notas de cada unha, cales eh, son as que nos interesa dividir, cales non, eh, que nos interesa dividir, pois pues, o mellor Eh, facemos unha cousa que pues, puñolle unha alza encima pero non pensada para mel senón para dividir sí, eh? outras que vamos a dedicar solamente a mel pois pues é eh? o, o que te decía uh -huh. de estar atento claro. cando lle fai falta e cando non uh -huh. eh, tema de enfermedades, controlalo pois, pues, bueno, todo esto despues o que decíamos a maiores de a vegetación que medra uh -huh. temos que ter todos os pastores co o pastor eh? non pode tocar en unha sola erva porque senón xa perde a electricidade entón sí, ten sí, que estar claro. todo siendo eh, no, perfectamente no, limpio, sí. desbrazado, pues, tendo ten o seu, sí, seu sí, traballo, sí. todo esto peitos pues, fines de ahí. semana, pois pues, fai no complicado. Todo redor a condicionalo como é dividido, porque senón, claro, non tendes resultados positivos. Claro, bueno, sí, pois pues, a ver, todos os que queiron os nosos ointes que nos escoitan, que se poñan na vosa páxina que melmelosa.es Que, eh, eh, que, que que que se dedican a aprobar polo lo menos na tenda online que, que a partir dun certo, dunha certa cantidade seguro que os portes xa xa non lle do Exacto, se sí, ven que quero unha cantidad moi grande na na páxina web ou mell so calcula o por, por peso, tamén aparece o número de teléfono, aparece o correo, pode uh -huh. contacto con nós, estamos en Facebook tamén co mesmo nome, ben, Melosa, uh -huh. estamos en Instagram son poden se poñer en contacto con nós ou se queren simplemente probar, pois pues, poden pedir pola pola páxina web. Moi ben. Eh, son formas que intentan por que temos de chegar, no que podemos no, claro. garantizar eh, que o mail é de máxima calidad calidade, que non lle facemos nada nada nada no, raro con os seus datos, nada, eso yeah. está ali para eh que a zona é mellor imposible, e eh, mm. ademais se si algún galego que veña no verano Tengo curiosidade, está invitado a ir ver por ali como temos as colmeas e eh, os paisaxes, o sea, son, se muy, como... Pois moi ben Hugo. Eh, Moitísimas grazas. Eh, unas uh... xachi te nas tendas que deso eu sí. xa falarei delo uh, e eh, uh, Bueno, pois agradeceste. Ya, intentaremos poñeros contacto directamente contigo cando pasemos por aí. A verdade é que foi un placer coñecer cousas de, de, de da da Meldosancares, do Meldosancares sí, eh, eh, ubicado aí en Cervantes que concretamente, sí, non? Moitísimas exactamente. gracias por a túa converse a, a, a, a que xa coñecemos unha nova extracción de mel, eh, e, mel melosa en Galicia. Bueno, pois pues, moitísimas grazas a vos por invitarnos por este rato tan agradable. Teño. Moitas grazas a ti. Que moito Hugo. éxito. Una aperta moi forte. Gracias. Bueno, Xulio, por sí, hoxe, penso sí. que tamén foi moi entretido, eh? Chegamos, chegamos ao final do programa de hoxe, a verdade que foi entretido. O programa muy, de Calegos Novais, feito, muy, direito, como diría José Manuel, muy, muy interes... feito Moi interesante, de verdade. Bueno, queridos ointes, a Tobindero Xoves, que teña unha feliz semana. Gracias, Fernando, por estar aquí con nosco. E gracias, Xulio, e este queñes falou, Armando Fernández, Que noite che chegou vosso descanso, a rúa a vos liberdade e de coxoves cren. La deusa